que és l'associació de la Cava i bé, ho organitzem tot entre l'associació, però bueno, hi ha d'haver algú que sigui el director però ah. és, un, és un festival organitzat és una associació Una associació doncs, que porta temps Quants anys porteu ja amb aquest festival? Aquesta serà la 21a edició del Festival de Jazz Uh -huh. i l'entitat ja porta més de 25 més de 25 anys d'història ja. Per tant, ja teniu un uh, bon uh, ritme portat uh, ja. Les coses van soles o cada vegada es queda preta una mica més. Bueno, uh, les coses, diguem, sí que es va seguint una mica una línia i ja des del 2006 vam començar una línia de programació que hem anat seguint. Per tant, uh, bueno, les coses van fent, però bueno, sempre demana dedicació i estar-hi s'hora. Per qui vulgui més informació, ja el diem a part de sentir aquesta entrevista podeu contactar amb la seva pàgina web en desplaçar-vos fins a www.festivaljazzvica.cat on trobareu tota la informació d'aquest festival, el 21è Festival de Jazz de Bica que comença el dia 2 de maig i té lloc fins al dia 12. Et sembla que parlem una mica, en Jordi, de la programació que teniu preparada per, per aquest festival? Sí, Vols que t'ho o... Sí, expliqueu-nos una mica, si cas, com comencem, perquè des del primer dia eh, teniu actuacions. Es concentren sí. un cap de setmana en especial o és cada dia? No, bé, bueno, eh, es concentren les dues capes setmanes, això entre el 2 i el 12, eh, cauen dues capes setmanes, i el gran gruix de programació és durant el divendres i durant el dissabte. Eh, però també hi ha alguna activitat complementària, com la, una activitat que fem el Cinecub de Vic, que la farem el dimarts, i després hi han dos concerts els dos dijous. Però bé, bueno, comencem el, el, el dijous, dia 2, que comencem un, amb un concert que per nosaltres és tradicional, que és el Pianíssim, que és un concert de piano solo, que en aquest cas vindran Roger Mas, pianista català que vindrà a presentar el seu últim treball a piano solo, i res i després tindrem artistes internacionals, artistes nacionals combinats una mica entre dos espais, que són els de la Jascava i de la plaça del Carbó, que és un escenari gratuït que hi ha a la terrassa, a la plaça de davant de la Jascava. Andava a demanar si el festival manté aquesta... O sigui, és un festival gratuït, és un festival amb entrades o ho combina les dues coses? Els concerts que hi ha de la Jascava són concerts de pagament, però es combinen amb aquests concerts que et deia de la plaça del Carbó, amb l'escenari a l'Ambra, que són, són activitats gratuïtes que concerts eh, gratuïts són el dissabte a la tarda i el diumenge matí i diumenge tarda. Uh -huh. És a dir, que hi han tres concerts, diguem-ne, gratuïts eh, eh, per setmana. Si et sembla, parlant dels concerts de moment, els de pagament, que, que ens oferiu, quins són aquests concerts i quins artistes ens acompanyen amb aquesta edició del Festival de Jazz de Vic? Bé, com he dit, comencem amb el pianíssim de Roger Mas, el dijous dia 2, després el di... vendres dia 3... Uh, tindrem uh, l'Ossara Fontan que és una violinista fincada a Barcelona que uh, potser són conjunts que no veuen molt del, del jazz en si però bé, bueno, el ser una entitat així és amb una programació eclèctica, ens interessava també dins del, del festival de jazz programar coses una mica externes en el, en el jazz entès més de clàssicament però sí que lligava molt més amb la música improvisada i amb el... Uh, amb aquesta, diguem-ne, transgressió i el festival de jazz de vi que està més especialitzat en aquest tipus de jazz, no? Entès amb una música més transgressora, improvisada, eh, el jazz eh, aquest més escandinà, o que intentava doncs, buscar noves maneres de fer, i estan més enfocats cap a aquest. Per tant, artistes com això, l'Ossarà Fontan, o l'últim concert que serà amb els Fà, eh, són grups que veuen més de la improvisació i potser no tant del jazz, però, bueno, comparteixen aquest eh, leitmotiv. Mm -hmm. I fet el dissabte tindrem els Pocket Corner, que són un, un quartet noruec eh, també, doncs això, de frijat, eh, molt, diguem-ne, no molt reconeguts internacionalment, però un grup que ja va passar per la GESCAVA anteriorment i que ens va agradar moltíssim i que vam creure convenient tornar-los a programar. I després el diumenge tindrem Gorga Benitez a, a l'escenari exterior, que és un, un artista ja reconegut, nacionalment, diguem-ne, d'una generació ja, ja molt fornida, diguem-ne, i molt experimentada, i no sé si em deixo coses, també el dissabte a la tarda tindrem a l Andreu Moreno, que com deia, l'organització d'una generació ja, diguem-ne, aposentada, Andreu Moreno vindria de la nova generació de músics de jazz que estan intentant, doncs, fer, fer discos, diguem-ne, intentar fer-se un forat dins d'aquest món tan difícil... Però interessant al mateix temps, no? I vosaltres com ho porteu? Perquè he sentit diverses vegades que parlaves d'improvisació, de noves tendències. Això és el que aspira al Festival de Jazz de Vic? Sí, és això. Des del 2006 que vam contractar, recordo, amb Book Besseltoft, que és una, un dels pioners en això de, diguem-ne, modernitzar el jazz. Ells va l'amo de jazz, tot el jazz escandinau, diguem-ne, eh, ha begut molt de, de, de la seva influència... I, home, a nosaltres ens interessa perquè bueno, és un, és un, ens concreta una mica més, diguem-ne, dins del panorama de festivals, no? Nosaltres tampoc som un festival molt gran, eh, no podem tampoc competir amb grans festivals, amb grans pressupostos per portar grans noms del jazz, diguem-ne, i en aquest sentit nosaltres hem trobat aquest, eh, aquest nínxul, diguem-ne, de programació que nosaltres ens encaixa molt més pel tipus d'entitat que som, pel tipus de, de programació que fem durant l'any, i que també ens apassiona diguem aquest, aquest, aquesta, aquesta via, diguem-ne, del jazz, no? I ens semblava, ens semblava molt més interessant, diguem indagar en aquesta, en aquesta via que no passen en, en lo més clàssic, diguem. Allò tan típic és presentar un festival i dit al l'artista vindrà a presentar-nos el seu darrere disc que vosaltres no us deu valdre, no? És allò de vindre tallar l'artista i fer el que vulgui. Bueno, sí que sempre voy intentem buscar, eh, no els discs, però bueno, no és una premissa, diguem no no tenen per què venir a presentar no? sí que molts cops sí que coincideix però, però sobretot artistes així internacionals, bueno, intentem diguem-ne um, que quadrin amb gires que tinguin ells i intentar buscar que la proposta realment sigui molt potent i això, diguem-ne, passa per davant de si presenta un disc no Hem parlat en, del primer cap de setmana, dels primers dies Roger el l'Oscar Fontan, l'Andreu Moreno un poc que Big Bang i en dic, i Gorka Benítez uh, hi haurà diverses emissores que passaran en aquest espai segurament la segona setmana per tant, hi serem atents, uh, parlem uh, des del dimarts i 17, perquè també us dediqueu uh, al cine, no? També voleu acostar-vos a través de, de la música, a través del cine Bueno, això és una col·laboració que fem uh -huh. uh, igual que ara has dit el concert de la Big Bang, que m'ha deixat també és una col·laboració amb l'Escola de Música de Vic, ells es preparen doncs, un repertori, és la Vic de l'Escola de Música de Vic, i també ens fa molt contents, diguem que després durant el festival tinguin un espai dedicat només a ells i que puguin eh, portar a terme aquest repertori que han estat treballant durant l'any. Um, el dimarts hi ha aquesta col·laboració també amb una altra entitat de Vic, que és el Cine Club, que ells fan una pel·lícula, diguem, cada dimarts, i eh, sempre que s'escau el dimarts, que està dins de la setmana del Festival de Jazz, doncs fem una col·laboració amb una pel·lícula que, que pugui tindre alguna relació, eh, i en aquest cas la pel·lícula, diguem-ne, n'hi acompanyada d'una actuació en directe de Marc Bernis al piano, vull dir que intentem fer una mica de col·laboració entre les dues entitats, que això també ens interessa molt, doncs, de, bueno, de, de formar part de la ciutat, és una ciutat amb moltes associacions i amb moltes entitats, i bé, bueno, fer una mica de teixit associatiu, que també ens interessa molt a nivell de ciutat. A la Plana de Vic uh, hi haurà aquest uh, festival que avui estem parlant a través del nostre espai de Cesnàtics. Uh, parlem, si et sembla, una mica uh, per sobre de, de les actuacions que tenim amb el segon cap de setmana, des del dijous dia 9, amb aquesta festa final que llegeixo, eh? Uh, tu me l'has explicat al nucli Trioconvida, però després ja fins al diumenge dia 12. Sí, exacte. El Nucle Trio és un conjunt que durant tot l'any ha fet concerts un cop al mes, eh, el, el, un dijous de cada mes, diguem-ne, ha fet una actuació. És un, un trio de músics, diguem-ne, d'aquí de la casa, amb en, Gallefa, eh, en Guillem Plana, diguem, eh, un guitarrista que ha tocat a la Cava en la seva època de, de músic d'alumne, eh, amb en David Vinyoles, que és un bateria que també ha vingut a tocar moltíssimes vegades, i ells han anat fent un concert cada dijous eh, eh, al mes, i hem fet que caigués que, que l'últim dijous fos a dins del Festival de Jazz també, i convidaran um, quasi bé tots els convidats que han anat convidant a cada concert d'aquests dijous. Per tant, aquesta també és una actuació que ens fa molt contents, perquè és una, és una, cosa, una proposta sorgida des de la pròpia entitat i de la JazzCa, o sigui que ens fa molt contents. Mm. I després el divendres tindrem els Duot, que Duot és un conjunt que no havia vingut a tocar encara, tot i que els músics ja havien vingut a tocar moltes vegades, però també ens fas molta il·lusió, és una aposta nacional d'un grup que que estilísticament és perfecte pel festival. I després el dissabte tindrem la marató Underpool, que això també ens fa molt contents perquè és un segell discogràfic que aposta molt doncs, això per noves, noves form formacions del jazz a Catalunya i faran una marató que és una selecció d'alguns dels grups que estan dins del segell que doncs, faran una actuació a l'escenari exterior. El que tindrem el cap a cartell del festival, que són els Fire, que és un trio suec de free jazz, un concert espectacular i el diumenge tindrem doncs, aquest final de festival amb el Stai, Ferdin i Esticada, -E que estan fent una gira conjunta i acabaran aquesta gira del festival de jazz. Molt bé, amb l'espai d'avui anirem a escoltar música de diferents dels protagonistes que ens en visiten amb aquest festival, el festival de jazz de Vic, 21a edició, amb els escenaris del Jazz Cava i de l'escenari a l'Ambra, que és a la plaça del Carbó de la localitat. Alguna cosa més que ens vulguessis explicar a tots els nostres oients, Jordi? No, que les entrades anticipades ja estan a la venda a la nostra web, festivaljazzvic.cat i que bé, que qui vulgui venir a passar doncs, això el cap de setmana a Vic i en especial al Festival de Jazz doncs, estan convidats i els animem a que vinguin, diguem-ne, perquè crec que que descobriran noves, noves, no? noves músiques, noves sonoritats, i crec que això és interessant a nivell de públic. Doncs, no és... És un obert per descobrir. Molt bé, no es necessita cap excusa per venir a Vic o a la plana de Vic, o a Zona en general, perquè és una terra meravellosa. Doncs si a sobre tenim un festival de jazz, encara molt millor per passar al cap de setmana o qualsevol d'aquests dies que ens hi vulguem desplaçar. Jordi Casade Sust, des de, des de Vic, moltíssimes gràcies per participar amb el nostre programa. Endavant i molta sort amb el, amb el festival d'aquest any. Perfecte, gràcies per trucar. Adéu.